Je het is ons gebeid vannaam en die woorden van hier O bekende Alleluja, dat I ons zal kom zienn. Je het er wy die anders zien rondom ons op soveel ananne pleken in ons land waar, ik kennis by mekaar kom in diepangster ty. Je is zie in terwyl jy hy hulle sien, sien ook vir ons. Nie terwille van ons nie, maar terwille van 'n wereld, wat nodig het, dat jy sien ook dier ons, na hulle toe sal vloe. Amen. vriende baie welkom vanavond, dit is eindelijk ons laatste avond bijeenkomst, Ons begin na die eindese kant te staan van ons reeks. Ek hoop jylle het saans gesien dat by die skyfies daar aan die rechterkant boe een prentje is van die heilige gees. Uh, Pingsertijd is een tyd van die heilige gees. Um, en ek wil sommer net vanavond Johannes ook veel aanhaal waar Johannes skryf in sy evangelie wanner hy kom die geest van die waarheid sal hy jylle in die jylle waarheid lei die heilige geest is die geest van die waarheid en hy het juist gekom om ons in die waarheid te lei en die waarheid is niemand anders nie as Jesus Christus wat ook in Johannes vir ons gesê word dat hy die weg is, die waarheid is en die lewe is, dat hy die pad is Um, van, van God vir ons um, sy wil is en die heilige gees is deurgaans die een vir wie ons sensitief moet wees en op sy leiding moet vertrouw as hy ook vir ons die waarheid God Godse wil kom wees. So alles wat ons in die paar aande met mekaar gesels het kan nie losstaan van die heilige gees nie dit sta nie los van Jesus nie dit staan nie los van die vader nie die drie persone van God werk saam om aan die einde van die dag ook vir ons Godse wil te wees, vir ons die kracht te gee, om dit ook te gehoorzaam en toe te pas, in ons leven. Vanavond is ons by die volgende teken, die pad teken, dis die inlichting teken, ons um, subthema vanavond is, luister na raad. Ons luister na raad. En dan kan julle dit heel waarskendlik nie glo nie, Uh, ons staan by 220 bybels in die paar aan aande 12.137 rand ingesammel waarover ons um, verstom is. Uh, 220 mense aan wie ons kan bybels voorsien, wat nie die vorigheid wat ons stelk het om meer as een bybel in ons huis of in ons besit te heen nie. So ons eer die heren daarvoor, ons het nog vanavond geleentheid en ek dink volgende sondag uh, sal daar ook by die dierre nog geoffer wees vir bybelverspreiding. Ons skyfie vanavond sê iets ook van ons thema Show me jou mentor and I'll show you jou future. Wees my wie jou mentor is, wees my wie jou raadgever is, wees my wie jou geestelike pa is en dan sal ons dalk vir mekaar kan sê, hoe gaan jou toekomst lyk? Dit hang af van ons mentors, dit hang af van ons raadgevers, wat die bestemming is, wat ons uh, aan die einde van die dag sal bereik. Ons gaan vanaan twee gedeeltes lees, al twee uit Spreke. Spreke 12 vers 15 en dan ook Spreke 15 vers 22 en ek het 23 later bijgezit. Dit gaan nou op die skerm verskyn. Ek het weer die boodskapvertaling gekies. Spreuke 12 en Spreuke 15. Vader, Seun, Heilige Gees, het is met soveel dankbaarheid in ons harte dat ons vanavond kom stil word ons het die geloof met ons stemme ons het in gebed voor die stil geword ons het mekaar gegroet ons het iets van die vreugde van die leven van jong wees beleef die eerlijkheid van kinders Heren, nou is ons as die gemeente saam voor die aangezig en die teenwoordigheid ons verlang na die ons het die behoefte dat die met ons sal praat kom doen dit door die gees door die woord dier die talle maniere waarop jy met ons praat en jy wil vir ons wees. Amen. Het is ironies hoe die heren ook somtijds vir mens op een weg vat. Ek het vanmarrag met iemand een lang gesprek gehad wat juist worstel oor wat Godse wil vir haar leven is. Uh, sy is nou nie saans hier nie, maar ek kon so voel vlug van haar gee, oor waar we ons gepraat het die afloppe paar aande, en uh, ek kon sien dat sy eindelijk spuit was, dat sy nie hier was nie, want uh, het dit wat sy nodig gehad het om te hoor, van hoe die heren ook vir ons lei, in die besluiten wat ons moet neem. Sonder goeie beplanning, loop alle plannen skeef. Goeie raad, verseker sukses. Een goeie antwoord is waardevol, dit kan iemand help om die rechte besluiten te neem. Wat is wonderlijker, as die rechte woord op die rechte tyd? En dan vers 15, dit is net een dom mens wat denkt dat hy alleen recht is, wat denkt dat hy alleen oor die waarheid beskik. Een wijse mens luister graag na anderse raad. Ons is al voorbij jaren lang kampers en um, een mens begin maar baie klein as jy kamp met een twee maand tenkie. Um, Julle is so al nog baie van my skandes ontdek uh, Dalk het ek het al gesê, wijs maar vir my ek het, het al herhaal, maar ek en Karine is getrouwd in my 7 daag pas. Um, ek moes trouw, want ek was liefhaar, ek kon nie langer wacht nie. En toe in my 7 daag pas, is ons getrouwd, so ek het 7 daag gehad om te trouw en witte brood te hou en al die dinge, en die laaste aand het ons in een ou twee man tankie geslaap daar in Plettenmacht baai. So het 1 week baai, ons witte brood gehad, en toe in twee 2-man tentje geslaap, die laaste aand aan Plettenberg baai. En toe beginne mys nou so'n bykie later die kamp goed meer maak, jy krij naderhand een koelerboks en al die dinge, en jy krij naderhand een kampstoel, want jy sien my lis om op die gras te sit langs jou tent nie, en uh, toe het ek een waantje geleen by een vriend van my daar in Albertiniasse wereld, en ek moes die ouwe waantjiese bande vervang, ek moes om die roes behandel en opgestaan om te kost die ding vir my geld, en hy te klein, en toe besluit ek, as hy daar, voor die 4 x vier waankies, ek gaan my eie waankie bouw. En dis toe een december vakantie, en uh, in my verloftijd, toe is ek daar in die garage in, en nou weet ek, ek het metaalwerk op school gehaad, maar dit was een klompie jaar terug, ek het nie een swyse machine nie, ek het niks nie, en my vaardig het bykie verroes, en toe besef ek, maar op my eie gaan ek hierdie dingie gebouw krijg, En my skoompa uh, was een fenomenale mens. Hy was een werktuigkindige geweest, en een boer. En die eerste oor wat ek toe bel is my skoompa. En sy heel eerste raad wat hy vir my gee is. Sorg dat die onderstel stevig is. Maak die saak wat die boon toe op sitte. Die. die onderstel moet stevig wees. Toe bou ek een waankie met 'n onderstel wat onzaglik stevig is. Ek kan het trok op hy weinkie laai, hy sal het, sal het maak. En toe later jare, toe ons nou uiteindelik moet die weinkie begin rondrein, vooral daar in die galegaardie waar het Singplaat pad is, toe besef ek, joh, my skoompa was reg. Um, bou my liwers die onderstel sterker as wat jy vermoed gaan nodig wees. Um, so ek het sommer, toe ek nou aan die boodskap gewerk het, daar aan gedink aan die raad wat my skoompa vir my gegeet, hy was nog van die mechanics, wat die ding reggemaak het, hy was nie net iemand wat die part vervang nie hy het een plan gehad vir enige moendelike ding onder die zon wat gebreek het van kombuisapparate tot implemente ons thema vanavond is ons moet luister na die raad van ander mense, dis die volgende richtingwijser wat God vir ons op die pad sit, om vir ons te help, om God Godse wil te ontdek. Hierdie, hierdie teken, hierdie pad is dier God ontwerp, om ons daaraan te herinner, ons het nie altyd al die antwoorde nie. Ons verdwaal soms, en dan moet ons anweisingsvra, om ons weer terug te kry op die pad. Ons het nou die, aand of ochend spot naar er wees verwees na mans wat nie hou daarvan om pad te vraan nie. Hulle sal eder verdwaal en uh, sê, maar ons het nou die cyniek rood gekies, maar hulle sal nie pad vraan nie. Ons, ons dink, ons weet alles. Net om uit te vind, ons weet eindelijk nie alles nie. Dis in die lewe ook so, ons verdwaal per keer en dan is ons in die nood en moet ons uiteindelik maar ons skamte in ons sak steek en vraag vir advies en verraad. Wanneer ons Godse wil soek vir die besluiten wat ons neem, kleinkies groot is, dan put ons dikwils nie uit die volwassenheid en die weisheid van ander wat saam met ons in hierdie geestelike familie is nie. Put ons juist dikwils nie uit die wijsheid en die geloofsvolwassenheid, wat daar tussen ons broers en sisters is, wat deelvorm van die geestelike familie waarvan ons deel is nie. En het lyk vir my as een mens die bybel lees, en onder andere ook spreke wat ons vanavond gelees het, of dit juist Godse wil is, dat hy die wijsheid en die inzicht, wat ons nodig het om besluit te neem, nie net in my leven alleen ingebouw het nie, maar in die geloofsgemeenskap waarvan ek deel is. En wat het wel beteken vanaand, is dat ek en jy ook oor die vermoe beskik, om verander te kan raadgee, In advies gee, omdat ons een pad moet die Heere stap, en ons ook op pad is, op die pad van heiligmaking en geloofsvolwassenheid, en dat ons nie net die raad by ander moet vra nie, maar somtijds ook die raad van ander mag gee. Hoe kan die raad van ander ons help, wanneer ek en jy besluiten moet neemt? Dit help ons om objectief te wees. Dikwils is ons vastgevang, vastgeloop in een situasie waar ons nie weet wat er kan toe nie. Amper die beeld wat ek net al gebruik het met die kinders van een legkaart wat ons bou en dan op een punt weet ek net ek gaan die legkaart nie kan klaamaak nie. Ek het nou alles probeer, ek weet nie wat ek kan toe nie. Ek is vastgeloop en nou moet ek proberen onderskui in my leven as ek my self het, waar ook al, wat God Godse wil vir my is. En dan is het betekker moeilik om objectief te bly. Want ons emoties en ons begeertes kan selfs ons mees op rechte pogings beinvloed. Ek skies nou vir die vir die ou simpel voorbeeldkie waarop ek nou weer terugval van twee aande terug. My emoties en my begeertes sê vir my, ek sal nie dome nie in autonieke land kan wees as ek nie een motorfiets het wat op die grondpaaie kan ryn. Dis, dis wat my emoties en my begeertes vir my sê. En ek sukkel om objectief te wees, want ek het myself amper gebreinspoel, ek moet het hee, en ek wil het hee, en ek kan nie daar sonder klaakom nie. Ons raak betek hier so verstrengel in die situasie, so vastgevang situasie, dat ons eindelijk nie meer nichter en helder kan dink, oor die ding waarover ek moet besluit nie. Om die taal van jongmense te gebruik, ons verloor so makkelijk kop. En dan is het nodig om net iemand sy raad te vraag, wat vanaf een afstand kyk, wat objectief kan kyk, wat van buitenkant af kan kyk, en dalk die prentje anders sien as ek, wat vastgevang is, binnen in die situasie. Daarom sê, spreek het 12 vers 15, ons kan ons self makkelijk mislui. Daarom moet ons bereid wees om te luister, na ander mensese raad. Die tweede een, die tweede een, Dit help ons om te deel in die weisheid, in die inzicht en die ervaring van ander mense. Ons het nie al die weisheid en in inzicht in ons ingebouw nie. Dat as mense, samotwek, leef elke dag, wat baie meer weet van die lewe en van situaties as ek self. en omdat ons nie ervaring het van, van, van al die situaties waarin ons kan beland in die leven nie, is ons eindelijk maar aangewees op mekaar. Geen geloofige, hoe volwassen ook al, is imien tegen die behoefte aan die raad wat ek het van ander mense nie. Daarom, as ek met kanker gediagnoseer word, is dit een pad wat ek nog nie gestap het nie. Ek weet nie wat vir my voorlee nie. Ek weet nie hoe hier die pad gaan, gaan uitspeel vir my nie. Daarom gaan ek na ander geloviges toe, wat al die kankerpad gestap het, en vir my met raad en wijsheid kan bedien, en vir my kan vertel van al hulle ervarings En ek kan leer uit dit wat hulle beleef het toe hulle ook die pad gestap het. Daarom kom geer die Heere ook mense oor ons levenspad. Bronne waarby ons kan tap, raad, advies en wijsheid. 2 Samuel 24 is een verhaal wat julle maar by die huis kan gaan lees van David wat een sensus wou hou en eindelijk was die oogmerk met die sensus wat hy wou hou om te bepaal hoe groot sy leer was sy weermacht was en eindelijk nog dieper daarachter Het, het David sy vertrouwe, kijk, David was een goeie soldaat gewees, um, het sy vertrouwe begin le in die getalle van my leer, hoe groot my leer is. Joab, die leier van sy leer, het toe vir David afgeraai en gesê, hy dink hy moet een opname maak nie. En God gebruik vir Joab om vir David te sê, Moe dit doen nie. Moe nie jou, jou vertrouwe stel in die aantal soldate wat jy het nie. Daar wat jy weet, ek is die God aan wie die strijd behoort. Dis ek wat telkens vir die oorwinning gee, jou kracht leent jy in getalle nie, maar in die feit dat ek jou God is en by jou is en saam met jou is in die strijd. En David besluit, ek gaan nie na Joabse raad luister nie en David drukt deur en hy houd die senses en op een stadium toe kom daar een skuldgevoel oor David en hy sê vir die Heere, Heere, ek is jammer ek weet ek het gezondig 70.000 mense sterf aan een pes nou kan ons sê, dit is een ou klein oordeelsvoukie wat David gemaakt het 70.000 mense wat sterf is nie een klein oordeelsvoukie nie. As hy maar net bereid was, om na die raad van Joab, die leier van sy leer te luister. Dis ook om God ons deel maak, van sy lichaam, van sy geloofsgemeenskap, so ons by mekaar kan luister, en raad kry, en advies kry, en mense van ons kan weis op ons blinde kolen, op die goed wat ek dat nie raak sien nie. Ek wil nou so'n bykie die, excuse nou die, die pausknoppie druk, um, van die bandspeler, of die DVD speler. Net gauw vir een oomlik, terug na tekst, wat ek van ochtend raak gelees het, in dit en 19, vers 15, waar daar iets die geskrywe staan, rondom ruglijne, binnen die joodse wette. Ek lees vir ochtend daar, een beskuldiging kan net, bewys word as waar, wanneer daar, twee of drie getuies is wat dit gesien het. Amper jy is onskuldig totdat jy skuldig bewys word. Daar moet getuies wees, twee of drie of meer. Anders is het een klomp vals aanklachte wat net van die tafel afgeveer kan word. En onmiddellik denk ek toe daan, dit is eindelijk precies wat ook van toepassing is in die onderscheiding van Godse wil. wil. Ek moet versichtig wees om net een padteken te gebruik, wat vir my die koers in die richting andei. Ek moet God toelaat om ook dier verscheidenheid van richtingwijzers en padtekens vir my sy wil te wees. So kom ons onthoud dit, ook wanneer ons na Godse wil soek. Probeer onderskui, waantoes God moet my op pad, of moet die gemeente, of moet wie ook al, dat ons sensitief moet wees om meer as een pad teken raak te sien, wat God gebruik om ons in een richting te stuur. By wie gaan ek goeie raad kry? Ek wil nie vanavond rechtig oor mentors praat nie, dit is onderwerp vir een ander aand, um, maar by wie moet ek en jy gaan raad vraa? As ons ons onszelf nou vastgeloop het, en ek weet rechtig nie waantoe, waantoe die Heere moet my op pad te sneek, en ek nou al my opties oorweeg, en ek is in die doodloopstraat. By wie gaan ek goeie raad kry? Iemand wat geestlik en op persoonlijke vlak volwassen is. Met ander woorde iemand wat wijsheid het. Ek kan nie net enige iemand tromp oploop in die straat en vir hom sê, kom nader, ek soek gauw stikkie raad. Moet ek of moet ek nie? Dis die situasie waar ek myself vastgeloop het, geef my raad. As ek en jy gaan raad soek by iemand, dan moet die persoonse leven getuig van een stuk geestelike volwassenheid en een persoonlijke volwassenheid. Dit moet iemand wees wat wat oor weisheid beskik. Dit moet iemand wees, wat self toegewee is aan Godse wil. Na nou wie ek opkyk, en ek weet, is iemand wat, as hy Godse wil ontdek het, in gehoorzaamheid Godse wil gaan doen, en gaan leef. So dit moet een toegeweide kind van God wees, wie sy raad ek gaan vraag. Ek gaan soek raad by mense wat na aan my is en wat my welsein op die hart dra. Dit is iemand wat vir my omgee. Dit is iemand wat goeie bedoelings moet my heet. Dit is iemand wat vir my eerlijke raad sal gee. Dal kom ons net weer daarby uit, maar, maar dit is dalk waar ek en my oe vriend Anton daar in Vredendal gemeente is beste vrienden, maar ook mense wat mekaar ken, en wat mekaar sy welsijn op die hart het, en wat bereid is om eerlijk te wees met die anee en te sê, nee, Jan, Anton, nou maak jy droog. Jy stap nie nou die pad wat die Heere veel weis nie. En nou raak ons nie vir mekaar kwaad nie. As iemand wat na my hart is, en wat my belang en welsijn op die hart dra. Vra raad by mense wat niks kan wen of verloor dier jou besluit nie. Met ander woorde iemand wat objectief kan wees. Ek gaan nie vir die eienaar van daai motorfiets waarop ek my oog gehad het vra. Dink jy ek moet jou motorfiets koop of nie koop nie? Dis die verkeerde oom voor raad te vra. Hy gaan vir my sê koop om. Ek moet iemand vra wat niks wen of verloor by daai saak nie. Aan oor iemand wat nie belangen daarby het nie, maar wat objectief uh, eenkant en buiten kan staan. Vra raad by mense vir wie jy respect het. Iemand wie sy mening jy vertrouw, wat jy weet, wat, wat, wat gewaardeerd sal praat, en, en vir wie mense respect het. Iemand na wie mense opkyk. Vra iemand, wat bereid sal wees om na jou te luister, want somtijds het ons een lang story, a hartseer story, uh, wat, wat tyd vat, en, en jy met jou story deel met die persoon, en die persoon moet bereid wees om te luister, onbevangen te luister, so hy in jou story kan inklim, en het eindelijk vir jou ook kan, kan advies, en kan raad gee. Kom ons praat ge oor oor ons gemeente, As ons nou vanavond sê, op individuele vlak is daar klomp raadgevers na wie toe ons gaan en by wie ons dalk raadsoek vir besluiten wat ons moet neem om te onderskui wat Godse wil vir my leven is. Ook op gemeente vlak is ons eindelijk maar voordierend aan die luister. Uhm die wat nou die aand op die kerkraadsvergadering was, sal weet dat ek so'n bykie rondom die luisterproces met die kerkraad gepraat het, en so die waardes wat, wat um, die kerk daarstel stel as waardes vir die kerkraadsvergadering, dat het, dat het ons sachlik belangrijk is, dat ons na mekaar sal luister. Verraad, veradvies, verweisheid, dat ons Na mekaar sal luister, ja. Maar dat ons as gemeente vooral ook sal luister na hulle wat vanavond nie hier sit nie. Hoekom moet ons na hulle luister? Es kies nou vir die Engelse woord wat ek wil, wil gebruik. Die kerk kyter nooit vir sy lidmate nie. Die kerk kyter vir die wereld. Ons is nie hier vir ons nie. Ons is hier as kerk terwille van die wereld om die wereld te bereik en hulle wat nog nie hier binnen is, binnen hierdie 5, 6 mire nie, om hulle hier binnen te kry. So in die proces moet ons ook luister wat sy mense wat dalk deel is van ons gemeente, maar wat nie hierbinnen sit nie. Luister ons ook na mense, wat dalk glat en gehele al niks met die kerk te doen wil heen nie, wat die kerk afgeskryf het. En moet ons dalk ook na hulle luister, om hulle raad te hoor, wat kan ons anders doen om hierdie ouwens te bereik, so die evangelie met sy goeie nies ook in hulle harte, om neerslag vind so die uitdaging vir ons as gemeente is om nie net aan mekaar te luister die binnenkant waar ons mekaar lekker warm broei nie maar ook te luister na ons onbetrokke lidmate ook te luister na mense in ons omgeving wat glad nie by een kerk is nie om ook te luister na die alternatieve stem wat ek beteken nie wil hoor nie vir ons gauw by die hindernisse kom, een laaste ding. Nou vraag ons die raad by ander mense. Met wat sy ingesteldheid benader ek daar die persoon. Die sleetel wanneer ons raad vraag, is nie om te luister wat die raad die raadgever vir my gee nie, maar om te luister na wat God dier daai persoon, vir my wil sê. So dit is weer een geloofsonderscheidende proces. As ek gaan raadvra by daai persoon, luister ek nie na Jan, of na Sanny nie, ek luister na wat God dier Jan, of dier Sanny, vir my wil sê, in my situasie. Wat is die hindernisse? Ons kan verkeerde raadgevers kies. Ons kies dikwels raadgevers wat vir ons sê, wat ons graag wil hoor. Wie sal bijvoorbeeld jou beste raadgevers wees? Jou kritissie. Luister maar na hulle raad. Jou kritissie. Hulle sal dalk vir jou baie goeie raad kan gee. Mense moet wie jy dalk nie gaan saamstem nie, wat dalk te eerlik is na jou mening, maar wees versichtig, om verkeerde raadgevers raad te vraag, wat jou net napraat. Die tweede een, een hindernis, dalk het ons in ons hart kla besluit, en nou gaan ek die reële proces, om iemand iemandse raad te vraag, en aan die einde draai ek om en ek stap weg, want ek weet in my hart ek het kla besluit. So hoe kom die moeite doen, om die reële proces van geloofs te gaan, om by een raadgever uit te kom, in raad te vraag, maar eindelijk weet ek, ek het klaar besluit, ek is nie oop nie, ek is nie ontvangtlik, vir hoe God ook daai persoon gebruik, om vir my met raad te bediene. En dan die laaste een, om die meerderheid te laat heers, meer op menselike raadsta te maak, as op wat God, vir jou sê mens moet luister na mense maar onthou julle wat staan in handelinge waar hulle gesê het, ons het gekies om aan God meer gehoorzaam te wees as aan mense die kerk is nie democratie nie ons land is ene die kerk is dieocratie en die kerk bepaal die meerderheid nie wat moet gebeur en wat nie moet gebeur nie God bepaal wat gebeur in die kerk, en wat nie gebeur nie, so ons luister na God, ons luister na mense, maar aan die einde van die dag, is ons aan God, meer gehoorzaam, as aan mense, dink gauw aan die, spioene wat kanaan toe is, hoeveel was hulle gewees, twaalf, hoeveel was hulle, 12 um, Hoeveel van hulle het moet Een negatieve terugrapport Teruggekom 10 Hoeveel het positief gepraat Oor die beloofde land 2 Wat was Godse wil Die meerderheid Moe nie gaan nie Die mens is groot Reesachtig Nee Godse wil was juist die minderheid Die twee wat kom sê het Ons gaan as die beloofde land ons trek, omdat God sy wil nie altyd in die meerderheid leenie, maar somtijd ook in die minderheid. Kom, ons sluit af vanavond, moet, moet so twee of drie vraag. Kan jy denk aan die tyd toe God een raadgever gebruik het, om aan jou goeie raad te gee? Denk aan die tyd toe God een raadgever gebruik het, om aan jou goeie raad te gee, en jou soeken na Godse wil. Kan jy denk aan een tyd, toe jy nie geluister het, na een raadgever nie, jou eie kop gevolg het? En die belangrike vraag vanavond is, het jy raadgevers, na wie toe jy kan gaan, by wie jy kan gaan sit, en sê, luister na my story, ek soek jou eerlijke raad en wijsheid, help my, ek het my vastgeloop, het jy sukke mense, na wie toe jy kan gaan, jy moet nie vanavond wonder, ek, ek kan nie nou dadelijk aan iemand dinkie, as jy nie nou aan iemand kan dinkie, dan is ons eindelijk in die moeilijkheid, het is ook om die Heere vir ons saamvoeg gemeente, het is ook om die Heere vir ons saamvoeg in een bybelstudie groep, het is ook om die Heere vir ons saamgroeper wijk, so ons reisgenote het, mede reisgenote wat saam met ons op reis is, om Godse wil te ontdek, en ek moet dadelijk aan sê, ek denk onmiddellik aan Piet of Sanny of Jan of Klaas of Mari. Dis die mense wat die Heere om my geplaas het, binnen my gemeente, binnen my bybelstudie groep, binnen my gebedsgroep. Ek weet wie die mense is, wat ek vir raad sal vraag. Mag die Heere ook hierdie inlichtingsteken, luister naar raad, gebruik, om vir ons, saam met al die ander padtekens, te weis, wat sy wil vir ons is. Ons gaan saam bid. Vrienden, ek weet nie of jylle, of jylle dalk nou uit jylle diepte gaan haal nie. Dalk gaan ek jylle uit jylle diepte haal, maar jylle hoef het nie te doen as jylle nie wil nie. Kom ons draai twee toe na mekaar. Toes jy langs jou vrou sit, dan is het goed so. Jy is enkel persoene ook. As jy vrijmoedigheid het om saam met jou ma te bid, dan kan jy saam met jou maat bid, so nie gee ons kans vir stilgebed. Um, daar is talke klomgoed wat jy ook na hierdie week vir die Heere wil sê, en net f, ja, jou hart vir hom wil oopmaak, en, en vir hom sê, Heere, na alles wat ons gesê het, is het nie so makkelijk om Godse wil te onderskyn. Talke is daar baie ander goed wat jy vanavond vir die Heere wil sê as jylle twee as man en vrou of maats langs mekaar sit, saamel bid, is jylle welkom, so nie gaan ons een hele paar minute kans geef, een stilgebed, waar ons dan nou net met die Heere praat. om ons sluit ons gebede af. Vader, dankie vir die grootheid dat jy in staat is om na al hierdie gebede wat nou opgegaan het te tegelijkertijd te luister. Die oor is nie te doof om ons te hoor nie. Die arm is nie te kort om ons te help nie. En Heere, ons is elkien op een unieke plek in ons leven. Dalk het ons hoeveel verhalen om te deel met mekaar van hoe God sy wil vir ons geopenbaar het. Dalk is daar ander van ons wat heren, Dalk op een plek is waar ons wonder oor wat die wil vir ons is. Dalk omwijs die wil vir ons op een veelerlei maniere en Heilige en Heilige Gees kom leid vir ons in die waarheid maak ons oor oop en ons oore oop om sensitief te wees vir die leiding Amen Mag die genade van ons Heere Jesus Christus die liefde van God ons Vader en die troos en die nabijheid van die Heilige Gees wat ons leid in die waarheid by ons elkeen wees en bly Amen